Ba, guk itzulionen bitarte zerakutsinea genuen azan pixka, eta bueno, nahi genituen lotu guretzako osoa dirazgarri izango diren, edo izaten ari diren ja, Mondemaxaneko kartzela, ez azkenean e, Frantziar Gobernuak Euskal Presoak urbiltzen ari den kartzela en, gehien entzun dena delako, eta Zabaiako kartzela, ez dalako e, e, autonomi erkeidegoan dagoen kartzelarik handiena, eta gu guzti dugu ba, bueno, Euskal Presoak gerturatzeko izan daiteken e, e, izpide, izpide bat izan dite lako, eta gu bueno, guzti dugu Gizarte zibila e, oso aktibo izaten ari dela e, konponbidearen pausoetan, e, izan zen bezala hemen e, etaren e, armagabetzean, izan zen ere baietaren desagertzean, eta bueno, gugustu dugu ere presoen gaian ere Frantziar gobernuarekin eman direne pausoak lortzerarte ere, izan, de, izan duen protagonismo berdinarekin ere jokatu behar dugu la gobernuarekin, ez gugustu dugu. Ba, aktiboa eta e, mobilizatzen eta eta lanean jarren, jarre jardun behar duela Euskal Gizarteak Eta bueno, itzulionrekin hori irakutxina genuen egin, bizkat e, aktibo izaten da bizkat e, modu aktibo batean ba, bueno, ba, Benetan ez periodu ditugun e, preso eidagozkion pausoak ematea es, es, eskatzea ba, bai e, Espainiar gobernuari eta frantzial gobernuari ere bide beretik jarraitzea mm -hmm. Pepek uh, alerdi populaxak agindu gobernuarekin, atea etxia zen mm -hmm soziarista kizaitzaa poderean eginden den manerarekin atea doi batireki zazuei durittzen zazuez zerbaiten mentura badela? Bueno, behintzate handik entzun ditugun eta e, iritzi eta hotxez berdinak hori esaten dute, ez behintzate espetxe politikarekin aldaketa batzuk eman behar direla eta horra aldaketa bat baina barri dugu egia da, guk ez degula hartu emanik euki espa, e, Espainiar gobernuarekin eta horretan ez degula aldaketarik euki, baina bai beraien hitzetan eta beraien desioetan badagoela e, urruntze politikarekin amaitza eta bueno, horra aldaketa bat e, bai ematen dela, guk e uste dugu eta horrela talde politiko ezberdinek, baina farroan zein autonomia erkidegoan, mozio eta deklarazio ezberdinetan adirazi dute urrunketa politikaren aurkakoak direla, eta bueno, e, presoen eskubideak respetatu behar direla, eta, bueno, ba, ea e, maderilgo orain dagoen gobernuak e, ba, bueno, ba, bide hortatik lan egiten duen, eta bide hortan jartzen den. Bizik eta izuri doktan, lau etapa, nola du duzue eh, el muga ha aldi oro mm -hmm. graza uh, sentsibilizazio lan bat izan da, zen norekin txistea uh, harremanetan horren antolatzeko etapaz etapa hmm, bai ba sare bueno, e, ba, eta bagoa e, antolatzen dugu e, etapa etapaek eta bueno itzulia haut antolatzen dugu baina bueno bai egia dena da ba kirol taldez berdinetarara ere zabaltzen ari gerala pertsonas berdinetara, eta bueno, nahi nei genula beintzat e, itzuliaren bitartez ere aldarri hau orain presoen garaia dela orain presoen eta konponbidearen garaia dela hoizitara zabaldu bargenula eta herriesberrinitatik pasa barginela eta bueno ba aia esan eh, ari geran tolatzen ba lekuan lekuko taldez berdinekin eta bueno pizkat pasako geran leku ezberdinetan ere ba, lan desberrin bat egitea bertako herritarrei eh, parte hartzea zabaltzea eta bueno egingo diren ekitaldi txotxikietan ere parte hartzea zabaltzea espero dugu E, beraz, nori idekia zailu itzulian, or, izena emaiten alda, edo nori badanbuga bat nola pasatzen da? Ez borri aldean izena matea e, askea da, e, irekia, dago, irekia dago ja, guk e, ba, norbanako guzti dei egiten diogu parte hartzea Egia da azkenean e, aldarrik kirolproba bat dela edo kirole, kirole itzuli bat dela Baina guk mundu guztiari dei egiten diogu gurekin parte hartzea itzuli honetan Eta bueno, batez ere kirola gustatzen zaien talde eta kirolari guzti ere ba, dehi egiten diogu ba, aktiboak izan daitezen ere honetan eta irudikatu ezagun benetan ba, Euskal presoak ba, bai mon den eta zabaiako gartzeletan egon behar dutela. Ala, dut, bai Mondo zanen, bai Sabaian, hor egun bereziagoak izanen direla beste batzue, besteher konparatuz? Bai, hasiera asie, ematen diegu batean eta amaiera beste batean, ez? Pixkate berezitasun hori edukiko dute bi bi etapa hoietan, bertan egongo geralako, bertan entzungo gaituztelako eta bueno, bertatik egiten dagulako gure aldarria, ez? Eta horregatikan bai edukiko dute berezitasun puntu hori eta izango da azkenean ba guretzako ba hasiera eta amaiera bat edukiko duten e, leku guretzako hain ba, e, eredugarriak izan din lekuak. Mi deska. Zuri.